РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ Ако иска да изучава законите на дълговечността, човек трябва да изучава растенията. Ако иска да добие красотата, да изучава растенията. После растенията, като растат, вие не сте се вслушвали, те издават музика. Тревите, като растат, издават музика. Пукането на цветята – Цветята, като цъфтят, образуват известни музикални тонове. Цветята разбират доста хубаво музиката. В света, в който живеят, те пеят. Когато са облечени, това е най-хубавата музика. Движението на листата на дървото представлява пеене, музикален говор. В този смисъл може да се каже, че растенията се разговарят помежду си музикално. Когато цветята растат, чува се едно слабо пукане. Това са музикални тонове, които човешкото ухо не може да схване. Цветята се разговарят. Тяхната реч е като тази на поета. Най-хубавите опери се изпълняват от растенията. В бъдеще човек ще слуша как пеят цветята, горите, скалите, водите. Сега небето е място на истинската музика. Там всички пеят. В бъдеще човек ще слуша как пеят цветята, горите, скалите, водите. Сега небето е място на истинската музика. Там всички пеят. Оттам музиката е свалена на земята. Тя е един извор без канали.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 които се предават на Земята. Това става през месец май. Тогава някак има прекрастоване, понеже през месец май Земята минава през орбитата. Има един възел, през който Земята минава. Тогава сме най-близо до ангелския свят. Всички цветенца започват да оживяват. Зато и в този месец всички чувстват нещо вълшебно. Някои четат библията и като дойдат, казват, ти чел ли си библията? Аз съм чел тази библия и по-голяма съм чел от тази. Не помага това. Може да четеш колкото искаш. Някой казва, аз разбирам от музика. Я вземи основния тон. Тук имаме един лимон и от много знание го усъкатиха. Казвам веднъж, да се тури малко тор на лимона. Един брат донесе торото овце, но който още не е изгорял. И като тури на лимона, той щеше да умре. Казват, отиде лимонът. Казвам, ще го съживя. Цяла година седи така. И един ден аз му изпях основния тон и се показа една малка пъпка. Тая година вече даде два плода. Има дървета, които издават тона до, други издават тона ре и тъй нататък. Цветята още по-сложно предават музиката. На земята басът е майката, Сопранат не е майката. Бащата в този случай ражда, майката я няма. В дърветата мъжете раждат, не жените. Ще ви смутя сега. Между хората, жените раждат, при дърветата е точно обратното. Мъжът ражда, жената е свободна, не ражда, тя е девица. Под думата раждане, разбирам, че знае да пее. Мъжът при дърветата пее, жената те първа ще се учи. Сега в човешкия живот, жената се учи да пее. Мъжът е назаден план в ученето. Мъжът е на заден план в пеенето. Като казвам, че мъжът се учи да пее, с това чувствата стават по-изящни. Колкото едно животно е по-немузикално, толкова животът му е по-тежък. При рибите няма музика и, и там, където живеят, е цял ад. Една риба е нагълтала друга, а следващата да по-голяма риба е нагълтала първата. Така, че в някоя риба може да се намерят три риби една в друга. Но някои риби са излезли от водата и се реят свободно във въздуха като птици. Затова птичките чороликат и се радват, че е минал периодът им във водата. Светът е толкова красив, че аз се чудя, дето при тази красота сме нещастни. Ако живеете с любов, ще чувате навред такава симфония, каквато никога не сте слушали. Тогава всички неща, всички явления ще придобият за вас дълбок смисъл. Някоя птичка пее, превеждам писента й, и зная какво означава. А друг казва, какво ли чуролика? Представете си, че разумното същество е горе, а птичката е апарат, чрез който това същество ви говори. Кое е дало повод на Славея да научи тези песни? Славеят си пее известни вече мелодии, но с голямо разнообразие в вариациите. И ние, когато говорим, трябва да сменяме височината на тоновете, за да стане говорът ни музикален. Следва и пътя на жабите, защото жабите най-много пеят, когато наближи време локвата да изсъхва. Думите на жабешката песен са Кум, кво, ква? Дойде време за човешкото спасение. В началото на лятото вие слушате веста на тези пророци, които се провикват от изсъхналите блата. Свестете се хора и тръгнете в пътя, който води към голямото море. Не е лесна работа да си певец, да пееш като жабите, които сега се учат. Аз ги слушам. Те са нови певци. Доста музикални са жабите. Три месеца постоянно пеят. Казвам, жабите има постоянство да пеят, не се уморяват. Само когато ще се развали времето, млъкват. Когато времето става сухо, пеят. Като започне да става много влажно, размекват им се гърлата, млъкват да си починат. Когато жабите млъкнат да пеят, показва, че влага ще има. Учителят пее «Ма» от «Махар». Това пеене е на бивола. Как започват яретата? Гласът им е креслив. Как е гласът на едно яре? Учителят подражава гласа на ярето. Вижте, в този звук, в гласа на едно животно, е изразен и характерът му. Една коза ще попасе малко трева, но после ще се качи и ще огризе някое дърво. У Унези скресливият глас имат един характер да огризват. За пример, ти някой път започваш да критикуваш някой свой приятел. Ти огризваш кожата му. Не го критикувай. Щом му критикуваш, ти огризваш кожата. Ти си коза. В козата има една хубава черта. Тя от охтика не страда. Здраво е козето мляко. Но козата може да направи пакост. Защо е така? Той е същото. един болен човек, може ли да ти направи пакост? Един човек, който лежи от някаква болест, е толкова миролюбив, че не може да ти направи една пакост. Но здравият може да ти направи пакост съзнателно или несъзнателно. Как гугуцат гълъбите? Някой от вас ще каже ли как гугуцат гълъбите? Аз съм слушал, казват го. Слушали ли сте гълъбите? Не е глупав гълъбът. Казва, трябва да има нещо, за което да се хванеш. Г. После У. Да приемеш нещо. Той, когато е в най-добро разположение, казва ГУ-ГУ. Но то е мощна дума, това ГУ. Аз наблюдавам, когато котката казва мяо, то значи какво трябва да се яде. Тази котка, която стои при моята врата, казва «Мърмяо!» Когато не е при моята врата, казва мяу-мяу. Погледнеш, хване някоя птичка. При вратата казва «Аз тълкувам така!» «Аз не искам да употребявам тия котешки прийоми. Ти си благороден човек. Каквото има, дай!» Това «Мърмяо» го произнася много меко. Казва Решила съм да не употребявам насилие. Аз мога да хвана мишка или птичка, но искам да постъпя благородно, така че ако има нещо друго за ядене. Това са мои тълкования. Дали всъщност е така, то е въпрос. Но приблизително, като наблюдавам и като говоря, слухът ти е толкова изтънчен, че ако взема нещо за ядене отзад вратата, тя казва мърмял. Като бутна само да взема хляба, казва «Мърмял». Ако взема книга да чета, «Мърмял» няма. Тогава тя мълчи. Някой път взимам дърва да туря в собата, тя мълчи. Но бутна ли хляба или нещо друго за ядене, веднага казва «Мърмял». Значи, като пипам нещо за ядене, разбира. Казва «За мене няма ли нещо?» Та да сега ще ви приведа законът какъв е. Тази котка ме подсеща. Като ми каже мърмял, разбирам. Щом ми каже мърмял, вземам хапката, натопявам я с мляко, значи вече мърмял има смисъл. Вземам сирене, отрязвам някакъв сладкиш, той мърмял забелязвам много музикално става. Не го казва грубо, но много мекичко. Аз съм внимателен. Мнозина от вас не знаят, че в пчелите има музика. Аз бих препоръчал един певец да иде при един кошер сутрин, рано или на обяд, или вечер, да си тури охото до кошера и да чуе как бръмчат пчелите. Само тогава той може певец да стане. Когато ще се роява кошерът, каква хармония има, как пеят, Карат бръмбарите да пеят бъм и царицата, и тя пее. Чува се един глас, един супран. Тази сутрин излязох рано. Гледам ясно небе. Минавам покрай едно дърво. Гледам един петел с единия си крак се държи за дървото, а другият надолу пуснат. С левия крак се държи за дървото, десният отгоре седи. Не съм видял друг петел с единия си крак да се държи. Разсъждавам. Дали не е някаква мода у птиците? Петел с един крак да се държи. Не е мода. Модата е в това, че този петел го боли кракът. И при това пак пее. Боли го кракът, ударен е нещо. Седи с единия си крак само. Казвам. Боли го кракът, но пак пее. Длъжността му е да кукурига. Когато хората се разбореят или ги ударят, никога не кокоригът. Щом страдаш, петелът да ти кокорига. Ако заболееш и петелът кукорига, ще оздравееш. Ако започнеш една работа и петелът кукурига, ще ти върви. Ако отиваш в училище и петелът кукорига, бъди уверен, че ще свършиш училището. Отиваш на изпит и петелът кукорига, значи ще издържиш изпита си. Никога пеенето на петела не предвещава нещо лошо. За другите животни може, но петелът, когато и да пее, вярно предсказва. Петелът показва кога времето ще се развали. Петелът показва кога времето ще се подобри. Петелът показва кога господарянът ще бие съседа си, кога мъжът ще бие жена си, кога ще я милова, каква рокля ще й купи. Като иде да някъде, петелът като пее, значи, че рокля ще има. Особен начин има в пеенето. Не мислете, че това, което ви говоря, е измислица. То е едно същество много деликатно. Като кукурига, петелът може да показва «Поп ли ще дойде? Учител ли ще дойде? Търговец ли ще дойде? Войник ли?» Понеже енергията на войника се предава на петела и той става воинствен, казва «Войник ще дойде!» Поп като дойде, по-благородно пее. Той като попа пее. Това не е за подигравка. Има нещо, което показва особената интонация на духовните неща. Пеенето е един божествен метод за човека. Само човек пее. Дето пеят петлите, той е отглас на човешкото пеене. Петел от кукурига той не пее. В какво седи пеенето на петела? Какъв тон взима? То е една сянка на пеенето. Кукуригането. Пеенето на славея е отглас, сянка е пеенето на славия. В музиката има сенки. Таказвам, да казвам, кога славеят пее? При любовта. Работа е пеенето на славеите. Те пеят, когато женската мълчи. Тогава мъжкият пее. Щом и пеят, излюпват се децата. Щом не пеят, не се излюпват. Ако не пее, яйцата не се измътват. Докато петелът кукурига, кокошките снасят яйца. Ако кукошките престанат да носят яйца, и петелът няма да кукурига. Понеже някоя кокошка носи яйце, той кукурига. Казва, ще се оправи светът. Щом има едно яйце в света, петелът кукурига. Казва, животът произлиза от яйцето. В сегашната музика сол е най тържественият тон. Величествен и тържествен. В него има едно изобилие. Когато едно цвете се разцъфтява и изпуща своето благоухание, това е сол. Когато една работа хубаво се завършва, това е сол. А пък, когато едно яйце се снесе, то е до. Когато се снесе яйцето и има коткодякане, това е до. Който иска да изучи до, да се вслуша в кокошката, когато коткодяка. Пиле е излюпено. СОЛ, ЛА, СИ, ДО. Взема се горно ДО. Ще смесиш долно ДО с горно. Много мъчно може да се подражава на една кокошка. Вие можете да кажете КОТКОДЯК, но не е така. И в кокоригането на петела има нещо специфично, което много мъчно може да се подражава. Ти, ако можеш да кокоригаш правилно като някой петел, то всичките си работи ще можеш да наредиш. Щом ти се случат някои неприятни работи, кажи, кукури го, ще кажеш, като петел ли ще пея. Ти тък му си неразположен, обидил те някой. Петелът казва, кукури го, значи казва, ще се оправи тази работа. Изгубил си си парите, ще ги намериш. Болен си, ще оздравееш, кукури го. Та ви казвам, всеки трябва да има по един петел. Разправят един случай за дъщерята на един професор в Америка. Колегията била на едно хубаво място. Един от студентите обичал да пее. Излиза дъщерята на професора да се разходи. Той пеел, но като я видял, запял по-силно, кряскал. Като чула това пеене, тя хукнала да бяга. Той я настига и я пита защо бяга. Тя казва, бият някого, станало е някое голямо нещастие, някой вика. Той не искал да каже истината, че той е пеел. Ако вие ревете така, че се разтреперват хората, пеене ли е това? Лъвът и той реве, и той пее, на всичките животни настръхват космите. Най-после и вълците като вият, и те пеят зимно време в глутници в гората. В хор пеят. Като завият, много лошо е тяхното пеене. Най-после и гаргите, и свраките пеят, в сравнение с славейчето, с канарчето, колко назад са останали. Някои казват, че нямат условия да пеят. Кой създаде условия на Славея? Той е отличен певец. Ето една музикална душа. Славеят е един музикант, избран е да пее. Учи се да пее без пари. Не иска да продава музиката, с пари да пее. Който мине, го слуша. Има Славеи в България, взели човешка форма. Всички Славеи певци ще станат, артисти за в бъдеще ще станат, Казвате сега, това е слава й. Нищо в света не се дава даром. Този слава й, хиляди години е в една школа по пеене. Поставили са го в тази форма да пее, за да му дадат после един човешки глас. Всичко онова, което съществува, това са школи. Човек трябва да мине през всичките форми на природата и в тия школи трябва да се усъвършенства. Човечеството е минало през всичките форми. Минало е през школата на минералите, минало е през школата на растенията, през школата на рибите, на птиците, на млекопитаещите. Сега е в тази форма, но вече се създава една нова форма. Бялата раса дава мястото на шестата раса, хората на която ще бъдат другояче устроени».